Хлопці спершу відчули, наче щось війнуло. А вже тоді побачили її, чорняву, зеленооку дівчину, яка поривчасто увірвалася невідомо звідки на подвір'я діда Коцюби. І всі троє одразу, наче по команді, всміхнулися. «Здрастуйте, діду!» – вигукнула дівчина і лише тоді побачила незнайомця. Ой. Драстуйте. Драстуйте, драстуйте. З цікавістю глянув той на дівчину, але вона на нього вже не дивилася. Дідуню, тут моїх комсомольців не було? Котрих? Ну, клави, ввазька. Та щось не бачив. А що таке? Та внески зібрати не можу, ніяк не зустріну. Ми, ми бачили. Отам у гаю цілуються твої комсомольці. дуже хотілося. Вигукнути хлопцям Але вони, звичайно, не вигукнули Шкода, що ви, діду, не комсомолець Я б хоч з вас внески зібрала А що, давай, усміхнувся дід Скільки тобі? Та я жартую Навпаки Може, вам що треба? То я... Ви не соромтесь Ви чого завжди соромитесь? А це ж наш комсомольський обов'язок Допомагати пенсіонерам. Спасибі, дочко, не треба мені нічого. Все в мене є. Та що такому дідові й треба. Ану, хай я тебе краще медом почастую. Він узяв з призби ще один пузатий глечик. Там їх стояло кілька, наче спеціально для частування. Тримай. Хай це буде мій комсомольський внесок. Отакою. Замість я вам, ви мені. А куди ж мені його? На базар же у Київ не потягну. Для людей і тримаю. Ну, дякую. А можна я вас поцілую? Давай, жартівливо махнув рукою дід. Від імені комсомольської організації колгоспу дівчина обняла і дзвінко поцілувала діда у щоку. Хо. весело вигукнув бородатий турист а я, до речі, теж комсомолець, з Києва, Сергій, може і мене?» і підставив щоку. «Переб'єсся!» Кинула дівчина, крутнулась і побігла. Мить і вже і слід її простих. Сашко Циган сердито засичав. «Ач! Розігнався диверсант у три свого носа!» Дідко Цюба з ніжністю дивився у той бік, куди побігла дівчина.